Зими. Такий довгий день. З неба вривався сніжок поки що боязко, ніби це була перша розвідка останньої воєнної зими. Аж ця зима буде останньою у Великій Вітчизняній чий у Другій світовій війні. Вже знали майже всі 500 мільйонів людей Європи по обидва боки лінії Німецько-Радянського фронту. Похмуре небо, а ще сиріший настрій у бійців розвід Кудрявого і Балтійця, що залягли в обороні за тином, край лісу, за кілька гін від будівель вдовиного хутора. На цьому хуторі жила цурайчість і німців, і айсергів, і партизанів, Самотня і вже літня жінка, рідні якої були далеко-далеко за цим лісом і навіть не провідували її. Сходоба, яка ще влітку ходила за огорожею, що стала пристанищем для хлопців рудої і чорної бороди на останній день 1944 року, залишилась тільки одна корова та підсвинок, з яким вона розмовляла як з людьми, які своїми близькими в цю страшну пору війни укурзами, що була тут не лише вітчизняною, а й громадянською. Настільки кривавими були сутички між червоними і фашистами, в обох таборах яких були і земляки одинокої жінки. А рідко на вдовений хутір заходили партизани-розвідники, наче змовились. Не тривожити самітну жінку, угрізний на розправи з людьми час. Сіре небо, принишклий похмурий ліс, Що зацяївся у перечутті кривалих подій. Сумно, часом навіть безнадійно на серці десантників і партизанів. Фінішні години року на те й є останніми, щоб люди озирались на пройдене, пережити, замістувались найнетикучішим, вивірили свій азимут у цьому житті, яке поки що іменувалося війною. І по-залужному є куди озиратись назад в години, коли навкруг всі мовчать, мов, понабирали в рот води. Та й спробуй писнути. по здається, що суворий в очах старшого Мершувець короб ладен заткнути своїм кулачищем рота Кожному, хто хоч кашляне голос Старшой позалужний іще раз витер рукавом автомат Вручений йому особисто кудрявом І прикрив зброю кінцем плащ на Аби не запорошило снігом Все тіло здалось ніби сохлим, меншим а білизна нива фуфайка за великими, і тому холод гасав між шкірою і сорочкою. Потер руки, похукав на долоні, і ще поглянув на окопи, в яких зачинилась галка, август, орел і короб. А сніг падав і падав на спини, на плечі тим, хто заліг в обороні, Падав сніг і на плечі на автомати німецьких солдатів і айсергів з команд Межекеті, що вирушили з цього, з інших хуторів, і в шосе, у ліс, розгромити, стерти з лиця землі парашутийців, які допекли німцям своїми повідомленнями на російський бік Курлянського фронту. Падав сніг і на сліди від солдатських чобіт. На свіжому снігуті чоботи залишали зараз тисячі нових слідів на користь парашутистів. Дивина, проте факт: німецькі солдати обминули цей зачастоколоний клаптик лісу хазяйки вдови і подалися в густіші ліси, пішли саме туди, де ще дві години тому базувалися парашутисти. Про місце останнього табору повістив словами сам позалужний, залишивши папірця поблизу Маргавського хутора у поштовій скринці. Скринькою була порожня концерна бляшанка із-під португальських сардин,